Buongiorno, a tutti Si, më jaz blendje Altini, Olta Lori dhe Mish tani kudo që janë ndodhen në këtë moment. Oi, mm. good morning. Good morning. Yes. Mm. Ej, çfarë kur do të ngresh dritaren elektrike makinos, e këtu rrethës së makinës, nga krahu i pasagjerit? Tam. Edhe ngrihet ajo deri në fund, po ajo motori elektrik, kurrë, pasaj xhami bie. Bzzz. Nuk thyhet, po thjesht sikur bie. Mdrosh, dhe pas e nuk ngrit më t'gjami Si e leo për shumë të makinën në bulevard, dhe leo për shumë me, me t'gjami në komplet hapur Po, këtu se ka të se më të rog nëri Mi afton ja në marë shgjirët që duhet dhe më thënë ty Më mora dokumentat dhe makinës to, si kam t'gjirët këtu jenë. janë Kur zë këshu pas e se ka t'gjoni Janë në studio në gjithur, gjithë dokumentat Pra ndhevë për nova, sot Isha këtu për janë shta Edhe më hëngri vetë, si shtuat Sepse sepse ishte vetë e mbyllur gjithkohë, se e kupton? Në momentun e hava. Në momentun e hava kështu që, ku di un, ndërsa po parkoja për një ajrim, a se di pse e bëra. Ndoshta për dashje kështu. Dhe kur ula i xhamit se tik tik tik tik tik tik tik tik. Wow. Nisoj. Edhe se jo, se ndërsa po tregoja këtë u përmbys edhe kompjuteri këtu. Prandaj. Diki diki diki edhe dhe pastaj e marr ta spakters. Unë pojo që ishta ngrimte atë xhamin. Ishte i ngjysëm pastaj e pash e ulësuam. Tashi vetëm çupon xhurmë. Po bën sikur po thyen çejë. Ai është një këso, elektronitori vogël aty. Ës nice. Po ja, çuçi u desh të afusja në makinën me te parkingu. Nga mbrapa. Nga brenda se Te jemi më gjatë. Se ishe shumë kollaj, futesh e komplet brenda grupit. Magjik. Selia dot aty. Se kush e di kush kalon apo s't marrin gjë në Tiranë, në një kish dashje. Po vjen të thua apo ta lësh makinën më injax apo nuk? Në parë. S'ke harruar asnjëherë një dritaran e atë? Asnjë. Asnjë. Shumë okay, mirë. Okej, mirë, miq dashur, ne do të fillojmë klluin e mëngjesit. Zyrtarisht është e martë, por në spaqter. Deri në go as spaqter. Fem pasfaq. Klluim mëngjesit. Klubi i mëngjesit në Club eFem dhe Club TV. Ëmëndosur nga Vodafone. Fuck the dog in my neighborhood said I never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 7222 Mesazh dërguesi i parë fiton moderat. Kënga e ditës. Ditës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në Club FEM, në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin. Në klubin e mëngjesit. Në vitin 1793, kopshti zoologjik Jardin des Plantes u hap në Paris. Ishte kopshti zoologjik i parë publik. Në vitin 1865, opera Tristani dhe Isolda nga Richard Wagner u shfaqë për herë të pajë në mëni në Gjermani. Në vitin 1878, u themelua lidhja shqiptare e për izrenit. Në vitin 1902, Amerikus Kalahan fitoj patentën për kryimin e zarfave. Në vitin 1935, agenti i bursës William Wilson dhe mjeku kirurg Robert Smith se meluan shëqatën Alcoholics Anonymous si një mjetë për të ndihmuar vetën dhe të tjerët për të shëruar prej alkoholit. Në vitin 1923, gazetari hungares Laslo Biro fitoj patentën për silë lapsin me kokëtër në bulakët. Në vitin 1959, erdi në jetë trajneri futbolit italian Carlo Ancelotti.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 100.4 Ora sonte 112 minuta jemi me klubin e mëjtesit në klub e Fem 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s sot është marr data 10 qershor ju urojë më ditë sa më të bukur dha të mbar. Oh un jam ngati për të dëgjuar një këngë nga Avicii, Let me down tani në pikë të mëjtesit dhe më ka energji. Ësht më vërtet plot me energji. Miq dashur, pojsë ka për, për muzikë sepse po mendoja duhet tani, duhen pak Eh... Eh Avicii Avicii Eh Avicii Avicii Kjo është e një afare? E fundit Se unë nuk im tjekdo t'ma E fundit është Unë me Avicii një jam... Cine uh, ishte e fundit para kësaj që ishte e mirë Para kësaj bleuat e villina i 50 milion e euro <laughs> ja, e shen, Pas kësaj, nëzori direkë <laughs> Hale në Club FM dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafone. shorteut më të madhëror për të fituar një nga 10 Fiat 500 çdo javë, si dhe çmimin e madh, një super apartament te Kodra e Dielit. Vodafone, Power to you. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. <clears throat> në 79 minuta në këto momente në klubin e Mqjesit. Mirë se keni ardhur që, të mm. që të gjithë miqdashujve ju përshëndesim unë Amblendi. Ktu bashkë me Jerin, me, me Altinin Orton dhe mjës, Lorin, mjështë. si çdo Mqjesitër në valët e Klevën 104 edhe në ekranin mjën, e, e Kaptove. Ëh, uh, para se të vazhdojmë me tutje, dua që të hedhim këtë temën që kemi për diskutim për uh, ditën e sotmë. Në fakt nuk ka ndonë diskutim, është pjesmarje e, e gjerë, kam përshtypjen unë do të pyesim cila do të jetë finalja e kampionatit botror Brazil 2014. Me që Cila do të jetë finalja? Në ditë, sot është ditë, pas nesër bie finalja. Fillon, fillon, po për 2 ditë, mbas 2 ditësh do të jetë do të jemi në mesfinales. Jo nesër pas nesër. Bromin e Pentes. Bromin e Pentes. Brazil-Kroacië është e vështirë, është e vështirë në fakt. Cila do të jetë finalja? E di, sepse tani është fillimi, asnjëri nuk ka nuk është shkelmuar fare bon. top i parë. Kështu që nuk e dim domethën se si do të përfaceon hiq ato miqësorët që nuk quhen. Uh, por nuk e dim se si do të dalin, se mbas disa në dheshish do të kemi ndo një ide mm -hmm. Se kush duket me i for dhe kush mund tjetë në finale, kush mund tjetë në seqpar Por... Uh, orde, ose po themi në fund pasës grupeve, kjo fillon edhe dalojë Thani e shë fështirë Pra ndaj është edhe bast, qikojmë se cilat janë dyskuadrë Ndë është të mund tjetë edhe kështu, që është më te për të uh, shështje dëshire, po themi Se sa, se sa një uh, përpjekje për të zbuluar se cilat do, do, mm -hmm. do të ishte më të vërtet apo për të gjetur se cilat do të ishte finale. Ëhë. Nëse a cilën do dëshironin tiu që të ishte finale? Je veri. Është vështirë, por ose. Është vështirë tham për ju të thuję tani. Meqense luhet në thuj, Brazil. Po, po, kjo punë prandaj <laughs> pagohet shtrenjieri që s'e kaush ti vetë. Atëherë un do preferoja. Ja, vjeni rasti ky dhe duhet jesh i përgatitur. Ç'do për... thuash më shumë? <laughs> do preferoja Brazil, Gjermani duke qënë tifozë e Gjermaniës, duke që Gjermaniat arin të deri në fundë Por duke qënë edhe, dashëm i shtë povullë në Brasimia Dashëm i shtë povullë në Brasimia Me që janë edhe qarë, bëndi pritës Me që janë dhe kalientë Janë mikë pritësit e botërorit Kalientë dhe, po, edhe, edhe kalientë <laughs> po, Mirë, falemi nderit, jerit, që gojmë malë tini, se që dhe në thotë? Unë më ndë që dhe jetë Brasili t'Ali, se për që maninë jam i sig Këmi një rikëtim të Italis në Brasili, naturisht, duke qenë së është në vend vërtë Kemi një rikëtim të Italis, në shërë në rikëtim të, italis, <laughs> të shenës, rikëtim italis Si është, si është komëtar e italiane, ke parë situatën e skuadrës? Kamë po, dërshuar shumë ndërvi Italis Forma, rikëtarës Atër që kam, kam dërë... gjurë <laughs> mirës Mirës, nukështë, mirës top, shumë blu. okay, e blukë Oke, në regullë, Brasili-Itali Do me tëmë Brasili në finale, si për njëri, si për tjetër Po, Maza për mua. Okej, okay, më skuqjeshëm. Ëm, uh, ju mund na shkruani 06920702220692070222 miq, se cilat do të jetë finalja e kampionatit botror për këtë vit. Un uh, po them ti kemi ato këngët? Luajmë ndonjë nga këngët e, e Po ti kemi kakive, po. Ishmani nuk e menti të ultoj. Jo, një një një ne kemi këngë ditë. Sekonsi... Këng okay, um, në sekondë. Ah, vërtet e kemi. Po këngë ditë sot. Do të luajmë doy luajmë. Do ta luajmë. Okej, ëm, dua plus edhe solto në atë se cilat është Në finalja. Ku janë skuadrat që luajnë? Cilat janë skuadrat që luajnë? Butrori, Holanda, llogarit i vet, Holanda. Po Germania luan, Germania, Italia. Ne them se ndonjë Franc, nuk e di pse kanë një besim. Franca është dobët. Liberia nuk luan. Po ndonjë Spanjë për shemb, në parvesh. Dobët, Spanja ka qenë, ka qenë në finalën e 10. Është kampionia në fuqi. Edhe mund të jetë tjetër. Edhe mund vjen, sërish në Brazilin, edhe Spanja. Brazilin, Spanja thotë. Brazilin, Spanja. Vau, lagët thua. Un preses mos ndodh, po gjithsesi lagët thua. Un nduget e lagët e frikshme. 20 parashikimi më i keqote. Po, Brazili spa, faleminderit Olga. Ai mbahet në Brazilin final, po mund të ketë përsëhumo një finale që s'është me Brazilin? Ka ndonjë shans mos jetë Brazilin në final? Po let futet Gjermania. Mendo që ja, me Italia me Spanjën. Po tingallë ato fçi një ton për shkak. Pastaj mendoj se është edhe kjo tiatra, duke qenë se Brazili është në vend vet, domethënë nuk ka nevojë se E ke para si diet me komod. Pra si janë dështurën fare futbollist. <laughs> dështurën vërtet, <rëta>. dë lojën. <laughs> Kurse brazilianët vet do jenë në formë. <laughs> nuk e di, nuk e di. Është dë. një hipotezë. Nuk e di se si ndodhi. Nuk e di se si ndodhi. E e, po si mund të ndodhi për shembull? M'jep ti një hipotezë. Si mund të ndodhi? Që mësusi nga 34 vjeçar. Mm -hmm. Ta. Monsanto i bie. Ah, Joan Edward Must Oh. është mësues e një gjimnazi mm -hmm. dhe takon rasësisht jarësht orari punës të rengan zëndësit e vetë të gjimnazi cilët janë një makinë kjo zotë i most është përjashta në këmë, në trotuar duke <laughs> në denjur duke në filim drejt ka një nga qësua le themi që Ato ndaljojnë makinën, në të thonë, o, oh, zotin Most, zotin Most, ose, profesor, profesor, që kejemi si kalonë, dhe kjo i sori mbaro me profesorinë në burgë. <laughs> Okej, okay, uh, ka që për juthenë për tani. Kur të këthejemi, dhqem qakirën, se jemi në uh, kamirën në botëror të futbolit, si të ashtë mëndërisht, por, që uh, filonë, profesor, profesor, dhe gjonënë uh, Edward Most në burgë. Arnë bajti paleje, lojdo i gjerash, disni, mbas pakë. <laughs>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 you are Mështë të keni ardhur, ishtë të qakira mishda shur bashme, kalinos braun, la la la, është njëra nga këngët zyrtare për uh, Brazil 2014, sot ju kemë përdu në krygujnë qësise, e mqesisë, se cila me ndoni se do jenë deshe finale e Brazil 2014. Por juaj lash, uh, historien atjetek, John Edward Most, uh, këj profesori inderuar, po themi i interruar, matematikës, sa? po interruar. këtali inderuar në pak, sepse në fund fare, uh, drejtori shkollës sot që a ish një këtër uh, Motiv Prof, është një mësuës të në ta, nuk përqua profesor, se është një gjimnas Për për të një mësuës a i të të i respektuar gjërësisht Dhe që ka qënë me ne për një afat gjatë uh, Long term Dhe mëndën ka qënë me ne për një këtë gjatë Dhe s'ka pasë asë një problem Por që arë ndodhi? Bas ditën e... Kur 3 vajzët <laughs> 8-10 majt Po, ishtë e dit e djelë ndoshta uh, Kur uh, ishin 2 vajzët dhe një djelë dhe e njohën profesorin mm. uh, që porin dhe në trotuar në këmba ty dhe ndaluan makinën dhe e pyëtën a ke nevoj që të të qojmë të i kubërë mm. sigurisht kishë dhe në profesori 34 vjeqar dhe i ri do thot uh, është futur në makinë uh, bashkë me njërin që ishte në braba aty, dy tjërët ishim për para student që të tre Kta. Um, dhe fillon të flas profesori po mua betin mm. e ti dhe kuptohet qertës që aty do më kuptoje aty ku do mëën që ku tregu toti të thëjë çaji se tapa ah çaj ai më kuptodi tashi ata mëronë mëzhë edhe dy nga studentët u shytuan pak tani okë më shumë keç do të thufë po se do iqen do ta shkrim po thoshë ndoshta profesorin ëh um, dhe aty kan hapur kraun dhe kan thënë ka mundsi O profesor direktuë kemi e, se nëse se ke problem ne do kthehemi kemi harruar një gjë mm. e kupton profesor të lutem profesor të lutemi kemi <laughs> kupton se nuk je mirë edhe në atë moment ai ka thënë futuni gjithë makim kanë zien një thik për <laughs> gazin kanë zien një thik ne ka thënë më çoni tek fast foodi Ashin checking the box at uh here. -huh. Mhm. Dëmontë që të shkonin të hanë hamburger. Oke, okay, faleminderit. Ai pofton pa, kështu që shpëtatë thikën brapa grykës njërit e, nga këta studentët. Dhe shoferi ec në çote fast foodi. Po, profesor Tetric. Ëm, um, nëse si thon drejtori i shkollës i respektuar që është sish, ka qenë me nen për afare të tjera. Ne po ta thon gojë të madh. Po, gjithë nxënësit e duan, por këto nda hamburger. Njëri nga këta tre studentë arrin që i bie numri policisë ndërkohë Si që ishta, ti e në makinë mm. Dhe ka parë pas ta e profesori Një helikopter policis që vjen Vërdal makinës që ishte njësur për ti në timuar Këta në zënsit Në atë momente ka thënë, baje, usta Baje dhe ja ka futur vrapit Të nesërmen Ka po, edhe se përse ndoshta helikopteri Atu e ka parë që tani përna të gjerojnë O boj, kupton Atu mund të ke dalë për një moment kështu Por të nesërmen ka shkuar dhe është, është dorëzuar vetë Në polic Po mund të ndodhi ndoshta, a mund ndodhi për shkakun që ky ka qenë me të vërtet një djalë i ndershëm dhe dhe po them që një shok a një maskaradiku i ka dhënë nga ato pije kineze, a kujtohen se çfarë, do një alkohol që s'e ke provuar më parë, ka bër keq. Mirë, kur njeriu është i pir, mund të bëjë gjëra që më vonë bëhet pishmante. E ja, kupton, ndoshta nga nga kjo rakia e e grua, çfarë, dhe orizat që bëjnë japonezët, po ndon edhe që mund të jetë ndjer gojë fyer ose njëri nga këta studentët do të ta kështelur në kallo kur i thon. Nuk e di. Unë po më, unë bëj më, unë dua që t'i jap këtë profesorit atë, atë atë atë natën e luanëve. Më thon si si filmi ta, uh, që The si Hangover. Çë çë ndonjëherë për shembull që ti nuk je në të, a që zgjohet ai me tatuazhin këtu me si Mike Tyson. -i. Po them, ndoshta ky, ndoshta ky asa as, se as, dinë që kisha çfarë kam bë. Çfarë kam bë. Po mund të jetë edhe kështu. Mund të jetë edhe kështu. Më vjen di, më duaj 2 hamburger. Më vjen di 2 shumë. Ëm. Um, ja kaj. Shumë. Por ishte ai reputacioni i shumë viteve long termit, a kujton se çfarë thoshte ai drejtori i shkollës shumë. Vetëm një moment, sillesh në një moment çuditshëm. Apo vetëm një zhab banane vetëm e, një po, dhe pastaj ishte një, një, një kops. <laughs> Një kops lërgje Një kops lërgje Një kops lërgje Një fjeflok A i kime? Shkojmë da një të kë Sejnë zërmen që do të këndojnë Rose Rouge Rose Rouge? Grupë uh, francesë Rose Rouge Një kuqë E di gjojnë I want you to get together to get together I want you to get together what your head Ora është nota e 36 oh, okay, minuta je në me klubin e Mëxhesit në Club e Fem, ishin pikë katër dhe në ekranin e Club to Voz ne ju urojë një ditë sa më të bukur zot mbarku do të, të shëndodhen. Mirë se keni ardhur në program tani fjalën e ka Hieri më dashur me njërin nga janë të sa i interesant po. Do bëhet ngal për një risi të këtij viti. Risi. Po, për, për mm. gjitha të gjithatë që janë të apasionuar pas motorrave. Po themi, është krijuar Vespa më e re dhe quhet skuteri elektrik Zero. E ka e ka. A, ah, që të të nuk ka xhoni bim. Okej, të gjithë Të gjithat ata që duan të kursenin para, të ruajnë ambientin dhe të duken të interesantë, të duken mirë, dhe dhe dhe mirë mund të përdorin pikërisht këtë skuterin elektrik zero. Po shikoj se interesant është jeshali. Është vendosur eltini mbi dy rrota paralele, nuk ka oh. Po, nuk është si mm -hmm. gjithë motorat e tjerë ah. Dhe punon me mbushje elektrike Për Bravi, 33 shos. km Nuk ka nevoj për rimbushje Pra nëse ti për 33, 33 km është okej okay, Nëse kejnë rrët më të gjatë Atëre duhet rimbushë. të rimbushje po. Qështë i këtët Vodafonit janë? Po, kjo është imitimi Në pesin le Në pesin le është imitimi i seguej, oh, që janë... është talamë si, si seguej, është po vedëm që i kanë vërnë formën e vajtës. I janë funëzuar për jesaj, por i kanë dërnë formën e <tele> <tele> një motori. Për para ti mund të shëndrësh në kamë... Kani si punon kjo, punon si një seguej? Mhm... Mm është Katë elektrike? Öshtë elektrike nuk ndot ambientin wow, dhe është madje po gëgjesh, është përqendruar në këmbë këtë. Qendron në okay. këmbë, po nuk mund të rishoj. Qendron në këmbë, do të thënë është një investim me dy rrota midhash, ushqur si një Segway, nëse nuk e dini çfarë është një Segway, uh, mund ta kërkoni duke kërkuar një Segway në në Google dhe shikoni. Por që është një si është që ju shpjegojmë famëshëm nga Newhamshire në Shtetet Bashkuara e Amerikës, si e ka bërë këtë. Ai ajo është një Parisie e cila qendron Timon qëndrosh mbi të me platformën e driturata por nuk rrezohesh, nuk ka shanse që të humbasësh ekuilibrin ajo ka, ka ekuilibrin veti vetëm qëndro aty dhe rriqet dhe kur e merr atë timonin në dorë dhe e, e ul për poshtë ajo fillon të ecë. Ecën dhe ka një shpejtësi deri në 10-15 kilometra në orë rreth një shpejtësi shumë të madhe. Nuk është shumë e madhe, por si më shkumë vrap. Shumë mirë. Është shumë e madhe. Po, është, është si më bën më vrap rrugën nuk bën zhurmë fare, është elektrike dhe Mendoj unë që do të ishte përshëm për Tiranën, një mirë transporti i shkëlqyeshëm. I kam marr në Prag për shkakun, në Prag i jepnin i jepnin për turistët për qira. Mendon mm -hmm. me që ta ta shëtisje qendrën historike, po themin qytetin e vjetër, uh, me një siguri, dhe ishte ishte gjë shumë e bukur. Sepse ikën më shpejt e kupton nuk lodhesh më atë dhe por ka edhe një element ti nuk ndijesh sikur je në një mjet. Po them nuk ndijesh sikur je motorist apo sikur je në makinë, është diçka midis të çunit në këmbë me biçikletë edhe në këmbë në, në, në... Këm. dorthurje. Dhe e bukur është që është provuar edhe, edhe në në Malore. Por është shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe në Malore dhe mund të dalë më së miri, ha. Ja. Okej. Okay. Pra në problem, për edhe për ja, pjesët malore. Nuk pëlqen. Mirë, kur të kthehemi miq dashur, do të kemi anagramën e ditës së sotme tani do të shohim dhe dëgjojmë nga Sia. "Shine the Light" është titulli i kësaj këngë. A ka të vajzën e vogël që bën balet të kërcimin modern të jashtëzakonshëm. Kthehemi pas pak, ja ku vijmë. dober i feel the love i feel the love Kogë gati. Anagramën. Anagramën. Po, po, e kam gati. Jeni gati? Anagrama, Ana Pogu, Anagrama. Anagrama. në klubin e miqesit. Tani De... do të nxjerrë eja ku është? Ja. Ne. I hedhur nga furra. Oh, kujdes. Oh, Zularutkif. Ordra. Zularutkif. Mishdashu sure është Zularutkif. Hmm. është mes fushor i Një skuadre Nga këto që luajnë Zula Rutkif Z-U-L-A-R-U-T-K-I-F Zula Rutkif Kujdes me rëtë but 069 27 222 22, Mërë ata që duan të zgjidhin anagramën sot Qfar kemi për durat, holta Zula Rutkif Do jetë një durat e veçant nga Neskafe Ah, oh, një durat nga Neskafe o, Falimin derit Vedë mos jetë gjitha Në rruajtë tani aty për ne. Patjetër, mm. ka për të. ëh. Atërezula Rutkif. Kujdes për, çfarë është durat nga një kafe? Do kemi një paketim 300 gram të Neskafe. 300 gram Neskafe. 2 filxhanë. 300 gram janë 3 mujë Neskafe. Fantastike. 2 filxhanë të, mm. njën... të kuq, edhe një mbajtse për. Në 2 filxhanë kuçi në, nuk lumenim qesit, edhe një mbajtse çfar? Për kafe. No, për kafe. No, një mbajtse për kafe. Okej, shumë mirë. Pulçenkë. Atë Zula Rutkif më shdaj shënjagramë ditën sot, nëse zgjidhin do jeni të jeni fitues të kësaj dhuratë të rë që Olga ka për juve sot. Duhet t'dërgoni uh, fjalën që bëhet në 069 20 70 222 069 20 70 222. Jeri e shikon, në, tani ka kthyr kokën gjeco. me një an. Se mos se mos kush e zgjidh, ndoshta? Jo, po, e shoh më mirë nga mënyra se si po. Ah. Zula Rutkif Jeri. Zula Rutkif Nuk duhet e vërtet. Është bër tjere. disa herë këtë eri. E kam bër disa herë unë. Oh. E ka bër ieri disa herë. Këtë si okay, punën e kthimit të kokës rreth. Zula Rutkif jero jo, të kthimit të jo, kokës që da. Këtë Zula Rutkifin. Po oh, pse ke qetëur ti do thot? Po. Si po ke? Si po? Si çu zot kur bos si? Si po kam qen pat uh! mëre. Ku kanë qenë pak më re. Yeah, uh, no. no. <laughs> <laughs> po ashi pak më re hola. Ku kanë qenë pak më re. Po tani nuk bëjmë më kështu. Mirë, mirë. Ëh, ah, nuk bën më kështu. Nuk. Se kur ishem erë bëj, ha. Bëj. Bën ato. Nga ato mi që bëjn gocat. Gocat e re janë në fakt, jo po, edhe pse edhe plaka ka plaka që bëjn i luajm fen 3-4 ditë. 3-4 ditë. Po, thën, mirë, mirë, boll tashim. Oh, okay, 0692070222, yeah, yeah. mirë tashu, ju përshëndesim. Është koha tani për një shkputje fare të shkurtër. Kur thiemi do të kemi një tekst të Kongos për orën e parë. I go dancing by myself. I go dancing no on our own house so low dancing holds me as I go I do dancing it's so intense I love this so sweet so in no power can go as I always dance so balls broken I go dancing by myself I go dancing all on my own solo dancing wash me as I dance wash me as I dance I go dancing it's so in this kind I will dance till the bitter end No point in asking cause I always dance out Së lo dancing a Indiana Mjese Së lo dancing a Indiana tante pe 31 minuta, por shon 752 minuta në këto momente jemi me grupin e mëqjesit, vallet e klubi Femina 104 dhe në ekranin klub TV's miqtash. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike përpara. Sot i pyyesim edhe secila, mendoni se do të jetë finalja e Mave e, e Brazilit, botrori. po, e padrorit Brazil 2014, cila do të jetë prapë. 069 2070 222 069 2070 222 22, mund ta shkruani aty, mund të gjithashtu të vini edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com, fraksion klubi mëqjesit për ta bërë këtë bisedë aty. Shikojmë disa nga Këlltonit Brazil-Portugali, për shumë, thotë, dikush, Albani ka Brazil-Spajnë, mm -hmm. uh, Resiba, thoshtë, Brazil-Portugali, Sonila, për shumë, ka shkajtur Brazil-Gjermani, i duket se do shta kjo do tjedë. Uh, Edhe, ndri ka të njëti në mendim, mm -hmm. Brazil-Gjermani, por ku për në fiton Gjermania, thotë? Kjelltoni, për shumë, ka Brazil-Hollandë, dërsa Ollardi, thotë, Spajnë Brazil dhe fiton Spajnë. Mm. Nëse do të, të këtë brazilianë Brazili, në të gjitha. Dimitri thot Brazila Argentinë, por dhe fiton Brazili 3-0. Un kam një idi që thot Gjermani Holandë për shkakun. Idi thot Gjermani Holand pa pa Brazilin. Mm. Kemë një tjetër për shkakun ndryshimin që ka Argentinë Itali. U uh. për finalë, Argentinë Itali thot ai. Okej, mirë shumë. Gjermani Itali është çfarë thot Alvaro, e shikoj këtu në Facebook që nga uh, fotoja e profilit është edhe tifoz i gjermanisë nga Satuket sekato ngjyrat. Mm -hmm. Uh uh. Ë, Juli ka shkuitur ka ka thot bolderin finale. Mirë, dakor. <gjë> Okej. Okay. Atëherë jeni gati për tekstin e kongës? Jemi gati. Mirë. Unë e kam gati. Bëu them është një kongë e vjetër klasike, shumë e njohur, një hit është marr dhe është bërë cover jo një herë, por disa herë remikse. Ka pasur të ksa ndër mm -hmm. vite, ndër dekada. Uh mm -hmm. uh. Ende dëgjohet. Ne e dëgjojmë ndonjëherë, pasherë mandje mund ta dëgjojmë sot pak më vonë kur më ne më qesim, mbasi të jetë zbuluar. Kujdes me shtdashun. Kam për shtybin që ka ditë shkaltin aty në, në tekst që e je Në qofë se do jesh i vëmendë që mund t'a gjesh relativisht shpejt Por do t'jegit interesant edhe gare bukur 069 2722 069 2722 Dhe të shohim se kush do t'jegit i pari Cili që do t'jegit i pari që dhe shkoj në mendje mm -hmm. Kjo. Pak më pak bised Pak më shumë dhe prim Se s'pëgjeja s'një kënajsi në tërkë të acarim. Pak më shumë kafshime, pak më pak lehjet këqia. Pak më pak shere, më shumë shkëndia. Mbyll e gojën dhe hape zemrën e dashur për të më kënashur. Zemr për të më kënashur. Shpirt mbyll i sytë dhe dëgjoh muzikën. Shiohe, fladin e verës, është nate bukur. Do të të mësoj si ta përdorësh. Në jam me mua dhe lërë mendjen e qet. Hey, pak më pak bisedë, pak më shumë veprim, se s'po gjej asnjë kënaqësi në këtë acarim. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069207222 pa haruar də emrin tuaj për të qenë fitues. Ë? Është vjetër. Vjetër është Ka gjashtë. Kaç numër kanë? Klasike. Ju kujtojeni se anagrama e ditës së sotme me i dashur është Zula Rutkif. Zula Rutkif Ka që për orën e parë në klubin e mqesit um, Kemi një zotri i cili është <laughs> tukur <laughs> në dërsa derte një kovë nga varka e ti Sepse një wow. krokodil Ka qënë oh. aty Edhe kjus ka qënë shumë i kujdesë shumë mesa duket Opo ju them është ësht, ësht për orën e dytë të transportimin E të mërshme Tani do të vim me One Republic I, If I lose myself që të kjo Më mqesë best friend wait on anybody cuz we got each other or at least i pretend we got that njërzëgëni Ardordën klubin e Mjesit tetë e gjashtë minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin me Ardini me Oliver Lorin, çdo mëjes me Juve nga 17 në klub e Femrin 100.4 edhe në ekranin Club TV. Ehm mm -hmm. um, atëherë kemi fitues në klubin e Mjesit. Fillim fare do të flasim për uh, anagramin e ditës së sotme, është uh, fiz kultura. Me fiz kultura me z me z të lutem fiz kultura sepse është kultura fizike është bashkim i fjalëve kultura fizike fiz kultura, fiz -kultura. pavarësisht se në të folur e themi me fiz -kultur. me së me po bëj ta fiz kultur po edhe un me së e them kur e them po gjithashtu me së po këtu duhet të respektoi fjalorin çun fiz kultura kush e gjejë zula rutkif e kishim anagramën <gjimri> Gzim 076 i në mbaronumri fiton dhuratën nga Nescafe. Bravo, bravo. Bravo. Dhjëren, 076, po. 076 Gzim i bravo. Ësht dhurata e Nescafe-s për Gzimin sot, është goxha dhuratë, sepse është një kuti e madhe me Nescafe, kështu që do të zgjat si një kohë gjatë dhe e bukur është që është gjithmonë e freskët. E vërtetë. Kjo është e mira, mban sikur është dhë dhë dhë dhënë dhën mbash mbylur, ata kapën. Këto s'mato kap. Ë? Mhm. Shumë ashtu është. Kjo. Atëre, ëm um, Alieni e ka gati. A këti në doa nëzirësh? Gati Oke, okay, njevi <të> Dhe tani, fjala e censuruar në këtëm i qesit Êshtë loja e A censurës A ti nërëshët Stop censurës Kujdes Problemi themelor i arsimit lart në Shqipëri është Pa financim A tere oh. Problemi themelor i arsimit lart në Shqipëri Problemi është... kajsi unë këtë klip Dhe ka drejt është Pi? Kjo pa financim pa financim mhm mm mhm mm unë di mm -hmm. unë di ju sheh po vetë rrih vetë nga loja dhe po bëhem uh, po bëm avokat i dëgjuesve pa kanë dëgjuar kam dëgjuar ka qenë uh, nuk po e them se ku se mos apo okay, po uh, uh, okay. e di ta kod ah por okay aty s'e shaqaftem dhe ka shumë drejt sepse ky është problem pa financim arsimi i lartë në Shqipëri i financuar si mos më keq në gjithë Evropë Ofron për studentët shqiptar një lloj, po themi, përgatitjeje për jetën që është e mangët dhe plot me cenet. Edhe duke qenë një person që kanë për shkollën jashtë, e di që nuk është ajo që meritojnë. Meritohet më shumë. Studentët shqiptar meritojnë shumë më shumë, shumë sa. Shë ato katër vjetët e universitetit duhet të jenë eksperjenca që hapin mendjet e, e njerëzve që u shtojnë pasionet që i rrëmbejnë dhe ku do të mund të shihen. Është e kupton duhet të jenë katër vjet ku rritesh si njëri dhe duhet kesh çdo gjë, ëh, në çdo kusht që nuk ofrohet këtu. Nuk ofrohet fatkeqësisht. Kështu që sh, uh, edhe në fakti është që ka nevojë për më shumë financim. Pa para nuk bëhet dot. Është arsim. vërtet. Arsimi, arsimi kushton shumë. Arsimi është i, uh, i kushtueshëm, nuk bëhet me 2 lekë dhe ik futja me një uh, kalon 4 vjet të universitetit me të shedo, një fletore në shefull. E kupton, një fletore në shefull dhe kjo është experiencia jote Universitare, ose më keshë akoma, e blenë, atë diplomële dhe Shitesh si kush, jeti kush Kërë, momentin që hapë gojën, e këpëton Nuk e ndëzën jo. e s'gjo E këpëton, edhe është e, e frikshme Do me dënë, ti takon njërës që sincerisht kanë grada Po themi, grada nga këtotë siguruarat me mm -hmm. mënyra Me në mënyrat në në nëndryshme E ti hapë i dësh me nivelin e... e Okay. Po femi e bisedës, jo. e bisedës nërmali Kështu pa hyrë në Që të të të që, wow Mund të dalësh nga shkolla edhe kështu Gjutërim fare dhe me thëmë um, Që që ka, që ka nevoj për një reformë në arsimin e lartë Kush e mohon është një sharlatan Që ose e mohon që ka nevoj për uh, Reform. reformë në arsimin e lartë Që kjo qërë është gatuar, diri danin nuk po funksionon Që kjo nuk hajët si më është që është gjuna, që është mëkat, që këtyre të rinëve tu vihet mundësia për tu arsimuar si duhet, e të vazhdohet kështu si derit tani. Përse sa duket edhe kjo reform sipas edhe Blendit nuk ka ndonjë rilindje. Nuk ka rilindje thotë. Ta është një lloj ka si si reforma britnisë. Mhm. Dy-tre gjëra të vogla. Pra që nuk sjell ndryshim domethënë. Se reforma nuk është jo të reformon, ra sa vërtet nuk bën reform. Mhm. Kjo në fakt është kjo, unë mendoj se kjo bën reform po Është, është, është drastike, njerëzit që kanë kundrështuar reformen e kundrështojnë sepse ndryshonë komplet sistemin të tonë e bën ndryshë po e pa qartë edhe ku qëndronë kritika Gjithës e si... Um, e di gjojmë edhe një herë të fundit? Problemit themelor i arsimit lartë në Shqipëri është pa financim Qfar ka thënë? 069 27 22 2 069 27 22 2 Qfar ka thënë ka si ju? Në atë pipin është pip, por pa financim Shivari, vjen tani, a do mund ta dgjojmë Elvis Preslin? Mund ta dgjojmë. Okej, okay, faleminderit. Ës a little in pasta. A, ja, a little na, less special. conversation, miqdashur. Ishte tek si kongus. Ai ka gjetur fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Thank you, uh, Olta, Desara. Mm -hmm. Një lule nga bota e luleve që është e gjallë. Ishte um, kënga e Elvis Preslit. Faleminderit <laughs> për vlën. Lori, kthehemi pas vak në klavëfem në 104 me më shumë. Miqdashur, ju përshëndesim. Mirëmjes. Jesse Çigbe. Ora është tani 8:18 minuta. Midhasurin me klubin e Mqjesit, vale te klapi Fem 104 dhe ne krajnën e klaptares. Kandidotur në Australi. Ushinë nga këto gjërat e frikshme që i shikon ndonjëherë nëpër filma, mirpo uh, fatikisht këtu është një lajm i vërtet. Ei raportuar edhe nga Sydney Morning Herald, njëra nga gazetat persigjoza te në uh, atë kontinentin shtetat e poshtë. 62 vjeç ky zotria me një vark të veten në njërin nga këto parshit kombtare që quhet Kakadu. Wow, Kaka du wow. Ky është një park komtar Ka më shqipin unë Me moçale Dhe me gjëra tjera Sepse krokodilia tjera Në tinë Tho së tu është në 50.5 Këmpë Ah, jamë. 15.5, ëm që di e kishim 16 këmbat, balenën apo peshqajenin mm. që gëldhiti peshqenin po. Ky uh, i vije që tjet rreth 5 metra. Donëse 5.5 dhe 15.5 këmb i bije diku te 4.5 metra, mm -hmm. po themi, okay, diku te 4.5 metra. Kjo që është. Po qadr 15 metra pra, krokodili i gjat, nga hunda deri tek fundi i bishtit. Ëm, um, ky zotria ka qen 62 vjeç, ka qen duke zbrazur një kov nga nga dreku i varkës, kështu që imagjinojnë jo varkë të vogël, por ka qen varkë familjare, mm -hmm. do thot një tip jahti i, diçka I e till, ku mh. mund të rrijei brenda. Ëm um, dhe ndërkohë që zbrazste kovën, krokodili e ka kapur dhe gëlltitur O. C'est toi, Jonathan. Do të qoftë i goditur për një herë, por kapur me pjesë. Dhe të rënëgur. Po. Ende pastaj zhytur brenda ujit, zhdukur përfundimisht, ta ndal gruaja dhe diamant dhe se kanë gjetur. Ëm dhe si si gjetur më? Ëm Por shkak se këtu është një park kombëtar, sipërfaqe shumë të madhaja, nuk ka mbullim, asht mirë me celular, sepse banor, s'ka banor, mm -hmm. dhe këtyre u është dashur 2 orë që shkojnë vetëm që të raportojnë që thonë kjo na ndodhi. Se për ta gjetur babain as si bëhet fjalë, se krokodili e mori me vete nga si thuaç parvazi asaj yachtit wow. aty tek tek dera e kovën. Ëm edhe edhe është dukur. Kaq, është dukur po. E më mirë mos, bërë një këshu e si kur Nërë dhe pa fjallë Autoritetet kanë të në tënë ati që kjo është një surm shumë i rallë Me qëta dhe Kur jenë një zonë ton ata Me e në kakadu Kur jenë kakadu Që është një zonë së tënë me krokodila Duhet ta dini tënë që një surm ka krokodilat mund të ndodhi Në shtë të ko Në shtë të ko Pa, po, imagjino sa, a ku duhet t'jet hedhur altin. Kjo është ideja. Sa ai ka shënë në art kur qet i ligacion port, tash është ulur. Ky as e ka parë fare. Ka qenë mm. duke zbrazur kovën, po themi tani është është ësht varur në xhik, aty nga varga ose ndoshta ose ndoshta nuk ka dashur ta zbrazë kështu lart, po është ulur, është ulur. Është gjë kështu. Po tani unë s'e di. Ai ka, ai ka kapur nga tërheq. Jo, ajo ideja kështu është, por ky tikë se fut kovën gojlla. Ha ti se fut kovën më e. E ka hartur e papritur ti. Kova një ka futuraj, ko, kova ka zën vëndë vëndëm vend, të bajame, të goja ka qënë shumë e madhe Aja e ka gëltitur me gjithë kovali Ove kjo është Nese, okej okay. um, Të merë, të merë, të merë Kvides Do kërkojmë pak në tim pasaj nga dighuasit me, me atër makinën E kam regjistruar zhurmën oh. Pojnë që ti bëjmë, bëjmë një check-up këtu në, në radio Dikush ka thënë që kavua Kavua është kapudur kavo të xhamit. Kam vështirë mundje të kapudur kavo. E bën mbas pak. Do të shajm ha edhe Marilena Stina. Naughty Boy vjen tani bashkë me Sam Romans me një dashur këngë që quhet Home. Jeni me grupin e mëqjesit. Vallet e klave femne 100.4 në Shqipëri. Samir Samir nuk ka krokodila ha Ora është më tej 24 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fam 104 dhe në ekranin e Club TV syrem një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do që ndodhen. Egär. Yes, yes, yes. Uh. Good morning. Good morning. Afer, and ç'ojse ndodhija e mëngjesit sotëm. E Kakadusi. Ës Kakadusi. Jo, jo, po dërgova për Kakadutin Time, për më këtë vaksinën. Mund ta dëgjosh për makinën, po. Çfarë mndolli mua sot ishte që në momentin momentin që në uh, momentin që kisha parkuar, sot më dje ispara para punës këtu. Jo, domethënë ti unisa nga shtëpia. Unisa nga shtëpia, që në këngull. Nuk hapet ça. Nuk hapa ça. <gjoh> jo, hapa dritaren nga nga ana ime, nga ana shoferit. E nga A, A, kisha e kisha, por se ai më ngjesti të mirë, e kupton? Po nuk e hapa të gjitha xhamat. Që sjëm rrida, ishte një udhim i qet, nuk ndonjë gjë për të shënuar, nuk mm. bën më. Ëm dhe në momentin që parkoj këtu, thash Po i hap mirë gjithë xhamën e dritares, e si kontrollojmë anë janë, janë të plotë. Po, janë me elektrik kështu. Ëh uh, dhe ula dhe ndër të tjera dhe xhamin e pasagjerit nga ana përpara po thek. Er. Dhe dëgjova se kur po zbrizet për një zhumf ishte ishin shumë zhumf kështu sikur ti ti ashtu. Jo, shumë, jo natyrisht. Ne kuptuan ato të brumbçme ti ti Siko pa vuon të makina e shkete Mh-mhm Edhe, përvoj, të angrinte Pasa i gjamin Gërg–grgj Gjithë sector e marrë E pasaj mm. <coughs> si e ra E kam registruar Kjo është zhurma Tani ti gjohet pak Hm? Hm? Mm. Nuk e ti gjohet? Yeah. Yeah. Ja E, nuk e ti të shih Po mi mund, mund të lua i që këtun Mund të të gjenë këtun Mund të lua i një cilular Se e registroha, me cilular e registrovat Kjo është zhurma kava. Ka u si ekspert kava, kamë një mekanik i vjetër. Është, mos fisin se sigjon doktor i zhurmën. Kish motorin në menaxhë, do të ngrej xhamin. Shumë keq situata. Po motori shumë keq situata. Kështa jua ajë hola edhe. Motori punon po, e po është diku aty. Ka të shkaçi se ngret domethënë. Se ngrej pra se. Nuk e di se çka. Problemet. Po ta shikojm dashur, un nuk e di se ku duhet shkoj, kjo është, prandaj po e bëj këtë. Ku shkojm? Shkoj tek një elektromotorist, kështu? Pse çjmën këta? Asu elektromotor, elektromotor, po do të ritrovado. Po do dhe... të jetë njëri që e bën gjithëta. E hap derën ai. Që është edhe elektromotor. Hamo gjuçullar kan. Edhe për kamion, edhe për goma, edhe për motor. <laughs> jo, jo, jo, ajo është <laughs> për, për, për <laughs> kamion, <këshu. këshu. laughs> nuk i duam kështu. <laughs> I duam një specialist, specialist i goma, më specialist i kamion, specialist. Nga këta mos shkotë të këta shalja ta kontenjë, Ta zhjiti kompilë Pabit që mund tjetën edhe në, në njerë i kështu Nejse Si kemë parë që dira Okej, okay, këtë e mbaspan klubin e mqesit Ju përshëndesim që të zhjitha dhe ju horojim një dit fantastike Miq është ora dhe një tete Një zete të minuta Do të gjëjmë nga Gordon City Bashme Laura Welch Kjo është here for you Hallo, mirë se vini në ardhun klubin e mësesit mi shtashur. Ju përshëndesim shqiptjve dhe ju urojmë një ditë fantastike. 8:31 minuta në këtë çast e ieri ka vërtan tërkuar diçka. E bëhet fjal për një fëmijë nga yeah. India, është 1 vjeç dhe është bër pjesëtar i më i ri i librit të rekordeve Guinness. Bravo qoftë fëmijës. Ndryshe nga fëmijët e tjerë, ka lindur uh, me shumë gishtat tepër blenë. Me shumë gishtat, mfal, se do të them me shumë gishtat tepër. Ço do thot, e ka emrin Akshat Saksena. Ëh. Mm -hmm. Ka lindur me 34 gishtat. Ço do thot, kanë nga 10 gishtat wow. në secilën këmbë dhe më pas nga 7 gishtat uh, në dorë. Gishtat thot duzh domethënë. Ka shumë shumë shumë shumë gishtat. Shumë gishtat, por çdo bën menjëherë. Çfarë ka ndodhur është është është regjistruar në librin e rekordeve ginë si njeriu me më shumë gishtat, gishtat në gjithë në... botën pa. dhe uh, Ma e ti, me emrin Amrita Ka bërë të ditur Amrita, do nga Amrita po. Viti në kaluar Dhe ka thonë Kër pash Djalin tim të vogël Që ishte I bukur Dhe ishte në form shumë të mirë Ullumë të rova Por vura por, re, pash, re Shumë ta... shpejt Që aji kishtë oh, në gishta uh, Më te përstë të zhduhet Dhe u surprizoha Dhe u shokoha Në të një të një Një të një në në të njëjtën kohë, por çfarë më bën mjekët me dia ishte që nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor, sa me kalimin e kohës. Normal, vetëm të, si këso. Do të bien thotë. Jo, me kalimin e viteve, kur tiritet edhe pak mund të bëhet një ndërhyrje, një operacion që sa i do kuptohet. Po, dhe mund të largohen në gistat e tepërt. Aha. Por fëmia është në gjendje shumë të mirë, nuk ka asnjë lloj problemi, as në shqetësimi të tij. Po ky mund të shkojë shpejt, ëh, mund të parë dhana pozitive kësaj gjëje. Për shembull Juaj një mesazh këtu te ne. Mund të jetë ndër të parat që do të jetë gjithmonë fituar. Sistemi ne gishtëspesh. Ai është gjithmonë më gjyshpejt, po. Ai gjak shumë. Po vazhdo sa kontroll gishtëspesh që ke. Po, pra, duhet të. Të nuk është puna se sa ke po praktikuar si përdor al. <laughs> mund të zvon. A vjen? Po, drejt. Okej, okay, faleminderit. Atëherë, miq dashur, do të fillojmë tani edhe cuicin me seri në klubin e mëqyesit. Sot e kemi me data historike. Dakor. Atëherë, për të përmbledhur se cili ishte zbulimi i madh historik që ndodhi në datën 12 tetor 1492. 069207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çdo fitues. <gjuhi> 12 tetor 1492, një zbulim historik. historik. Ndodhi, çfar ndodhi? Kujdes 069 2070222 për ata që e kanë qef historinë dhe i mbajnë men data të gjërat e rëndësishme që kanë ndodhur në këtë botën tonë, pra ajsa kemi mbajtur rekord e sot ne do të luajm pikërisht me këto. Kështu um, që, ëh, qendroni me ne. Indila do uh, Turner, oh, që nga fringis, fal, të këndoj Turner Oceanographer Francis fal Tu gnet dans le vide. Tu <të> gnet dans le vide. Dans le vide. Përënda në vidë, po që është vida? Vide, me dë, vë, i, dë, e Tur, oh, oh. Oh. Nese, në, në, to Në i se paja Këthejme bas pak Êshtë këthim në diçka, këthim në diçka Në regard timid, lëmantur të bimil Ta jela pierë, fisë dë vrijë Ilën e të fjerë, me përkëu avurier Non ne le gjëgje pa Vous kin connaissez pas les vertiges et le la peur vous êtes faussement heureux vous t'enquez vous Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me ieri në klubin e mëgjesit. Rëz 3.000 persona janë hedhur nga Golden Bridge në San Francisco për të vetë vrarë. 26 të kanë bjetuar hedjes dhe të gjithë kanë të rëguar se me njëherë, pasi janë hedhur janë penduar për atët shkar kishin zjedhur për të bërë. Studentët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpenzojnë 3.5 orë në ditë për të mësuar. Kjo është mesatarja më e lartë në Shtetet e Bashkuara. Kur ishte në moshën 10-vjeçare, mësuesi i tij thotë Albert Einsteinit se kurr nuk do të arrinte të bëjë dikush në shkencë, por gaboi. Flamuri aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një dizajn i Robert Heft, në atë kohë ishte vetëm 17 vjeç. Ky punimi ishte në kuadojnë një dëtyre për të cilën madje a ju vlerësua me një notë ullot nga mësuesi i Londës. Let's Pizza është makina e cila është në gjëndje të përgatis brenda vetëm 3 minutave një pizz me të gjitë për bërësit e kërkuar. Makina në fillim është përduar në Europë, por tani importohet dhe në shtetët e bashkuara. Deri në viti 1906-71, vetë vrasja ishte jeshtë shlishme në Angli. Ironikisht, për para viti krimi ishte i dënueshëm me vdekje. Nëse dy motra binjake identike do të martohen me dy vëllezër gjithashtu binjak identik, fëmijët e tyre ligjërisht do të ishin kushërinj, por gjenetikisht ata do të ishin vëllezër dhe motra. Kur antarët e fisit Mahori në Afrikë, mësuan për vullimin e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, vendosen të ngushëllojnë amerikanët duke iu dërguar atyre 14 lop. This is Club FM. 100.4 Kështë të keni ardhur në klubin e mqesit mi shtashur Ju përshëndesim një qëtë qive dhe ju rojmë uh, një ditë fantastike uh, Atere, kam, uh, kam një shkatë vogër për juve A um, mundet që të Na e sërë Jo, ka, ka të pime këtë Kuisin uh, me seri që kemi nga Historia dhe datat historike sot në klubin e mqesit Përin fair game, ju lutem, çfarë ka ndodhur në datën 12 tetor të, të vitit të largët 1492 dhe përgjigjja e saktë është? Zbulimi i Amerikës. Bravo. Zbulimi i Amerikës. Kristofor Kolumbi zbulon botën e re. E ka gjetur Esi bravo. dhe fiton produktin nga Korres, një krem zbutës për flokët me bajamë dhe lilik. Bravo, mm, bravo, Esi. Okej. Okay. Mirë, do të bëjmë, do të bëjmë tani një tjetër. Mirë, këto. Faleminderit takatim. A ve do ti për një masazh? Oh. Teknobis Samir bëni një masazh Teknobis mos uh, masullori <laughs> atëre uh, orta na shpjego pak çfarë është kjo çfarë është kjo dhurat një masazh dhe vaj Me Vajra, më oh. falni. Me Vajra, falje dëgjohesh Holda, falje dëgjohesh. Po poan Grealtini, po flas. Poan Grealtini. Po një masazh pranë masazh. Respekto mi mikrofonin Holda, poan Grealtini. Respekto mi mikrofonin, është çfarë Grealtini ka për të. Afroj. Okej, okay, afrojimi <laughs> të mos frikëra. Eshtësosit të më thuash respekto vizat e Bardha që Si respektoj si dot. Mirë, oke. Okay, right. Atëre, atëre. Si pas të dona me historike. Fall. Ky ishte djalosh 18 vjeçar kur u largua në vitin 1423. Ëh. Mm -hmm. Dhe ishte një burr 38 vjeçar kur rikthye lavdishëm në vitin 1443. Wow. 069 20 7222 dërgojni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çfarë thuaj. Përkëbajtja, kujdes. Ishte, jo qerthi, siç mund të besojnë disa, mm -hmm. por 18 vjeç, 18 vjeç merr vesh nga botha. Absolutisht. Apo jo. Kështu që nuk mund të harrosh kollaj ku shje nga vjen. Kështu që 18 vjeqë në vidin 1423, kuru largua, dhe ishte 38 vjeqë në vidin 1423, kuru rikëthu. Mm -hmm. Për këpë e të fjallë. 069 20 70 222. <laughs> Nuk haro i kolaj. Sepse pikërish kur doja që të dolla ta më të reshin përënda. <laughs> Nëse. Ehm, um, do të kemi pasfaq tani do ta ndërpresim. Oh! Oh! Kaput, kaput. Kemë <laughs> pasfaq. Kluvi i Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. U mundësuar nga Vodaphone. Alo, alo, alo, alo, alo. Mirë se vini në klubin e mësjesit miq dashuri. Ju përshëndesim. Ah, Sandra Bulo, ka qtonë në preferuar, ishte me djalin e saj në shtëpinë e saj, e ka një çun 4 vjeç. Mhm. Uh Edhe -huh. po bënin qofte. Oh, po me mamën, me sa duket, ose nuk e di, ndoshta po luanin me kuaj. Jo, po shikojnë televizor. Ndoshta i një vdiog game. Dani, dëshmë kuaj. Nuk kanë bërë <laughs> qofte. Nuk dië se çfarë bënin aty. Okej, po po. Sa bënin në shtëpi olla. Vjen vërtetome prek. Bën diçka që bën në shtëpinë tunde. Domethënë diçka që është krip normale. Dhe kjo ishte me Diblin Kur, Joshua Corbett, 39 vjeçar. Po, është ai aktori Vendoti. tjetër. Jo ja më çaktori është ky. Ky është Joshua Corbett, 39 vjeçar, nuk e një fare Sandra Bullock asa kush është, asa çfarë bën. Mm -hmm. Është njëri. Këshë ju fut në shtëpi. Oo, derisa kjo bëndë qofte me Chunin ose luandën PlayStation me Chunin ose bëndë çfarë ti do ndë qefi me Chunin e saj. Domethënë, prënda Normal. Bëra apo? Bëra një lojikë. Por, por që, por që ajo ishte në shtëpi. Dhe zakonisht ndodh për shkakun që të hyjë ndonjë njerë në një një shtëpi, hyn ai duti. Po kur si e ti? Jo kur je duke bërë qofte. Vjen ai duti atij. Ata kishin ndjer zonja Sandra ai dutin. Po po, Bulla okay, që kishin ndjerse Miss Conjenia veti nuk ka qenë kot ajo. Me FBI-n atje taj vini. Freeze. Mm. E kam pasur kush, plus si ishte edhe filmin tjetër. E kam marr dorën. Nuk ishte policë prapan tanë me The Heat apo çajse. Po, po. Po. The Heat çuhet po? Ishte me Melissa me ata. Emri thotë thotë bolën e lezetshme. Me bolën e lezetshme. Okej, ë, nice, ideja është këtu që e kanë arrestuar brenda në shtëpi. Oh. Zotrim 39 vjeç. Vjen tjetri në shtëpi, e kupton? Serbe, serbe. Po, thodet do të zgjikoj thotë. Vazhdoni, vazhdoni tha ai, nuk nuk i bëznis. Merr të një qoftë kërko. A do të shpoboni thjesht unë jam i admiruesi yt. Dua që ti u shoh. Dua që ndihem sikur jam këtu, një miz në mur, e kërkon pa besdi, pa besdi. Unë më skuq. Kur ajo thotë kur unë djesis miz mur, dua ta brajsa të mizën. E kam shumë fiksim. Ej, nuk e kanë gjetur dot akoma siç ka thën Kajsiu. Wow. Bom. Po, do e djoni miz dashur është Brendi Kajsiu në këtë klip, që ardhin ka sjellur për sot tek loja fjalë të censuruar, nuk e keni gjetur. Kujdes. Problemi themelor i artsimit lart në Shqipëri është pa financim. Atëre, po ju ndihmoj pak kan thën edukim. Jo, jo. mund të ishte edukim pa financim. Reform? Jo, nuk është reform. Kërkime shkencore. Kërkim shkencor pa financim nuk është saktë, jo. Atëherë po i ndijojmë pak. Ka ndodhur diçka në arsimin e lartë të Shqipërisë këto 10 vjetë të fundit. Ka qenë një gjë që disa e kanë quajtur si shqyrje dyersh. Ëh, mm. mm. e vërtet. Kjo. Sa i referohet? Kajsiu. Ka ndodhur kjo pa financim. Ky des, you're happy. Shqyrje, shqyrje. Okë. Okay. Zero 64 20 70 222 22, 069 20 70 222, 22, më 22, i dashur. Para se të shkojmë, do të ndalojmë edhe një sekond tjetër. Kemi thënë se ky ishte rreth 18 vjeç, thon disa burime historike, okay. disa e vendosin tek 11 vjeç, po disa thon 18. Nuk diet me siguri. Kur u largua në vitin 1423. Dhe ishte 38 kur u kthye po. Skënderbeu. Gjergj Kastrioti u jota. Gjergj Kastrioti. Kush e ka gjetur? U nuk e di emrin për siguri. Ai mos e dini juve musliman, ti e dini emrin për siguri. Po po. Linda 436 i mbaron numri dhe fiton kuponin nga Nobis që do të bëj një masazh trupi. Bravo joch. Atëh një masazh trupi Linda do shkosh tek Nobis, do bësh masazh. Do relaksohesh. Tek profesionistët dhe profesionistët e Nobis, ajo zona e mrekullshme e spas që është shumë qetësia atje. T'bëjmë një tjetër me histori? Kemi kë? Parës e të njërgojëmja për jo? E bëjmë që të alëmë të alëmë të historin dezur, zjarin historik. Mm, mm, mm. Oh. Kujdes, mm -hmm. kjo luft e shekullit e një zetë përfundojë më 30 pril të vitit 1975. Kjo luft e shekullit e një zetë përfundojë më 30 pril të vitit 1975. 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çem fitues. Tom Cruise mori një Oscar duke portretizuar njërin nga veteranët e kësaj lufte në një film që quhet i lindur me katër korrik. Kujdes, kjo luftë mishdashur përfundoi më 30 prill 1975. Kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit të përshëndesim. Klubi i mëngjesit në Club Fem dhe Club TV. Mundo Su Anga Vodafone Mundo Su Anga Vodafone got to go downtown the town there won't be much worries just go, go there won't be much girls i'll say i'll go getting downtown get out downtown getting downtown downtown down, down. get down, down, down, makin' tere a po shtëpi tere Po duaja bash. Me Vodafone My Dream, këtë verë është shumë e thjeshtë të realizosh një ëndër. Mjafton një, një rimbushje 500 lekë dhe bëheni menjëherë pjesë e shorteut më të madhëror për të fituar një nga 10 Fiat 500. Çdo javë, si dhe çmimin e madh, një super apartament te Kodra e Dionit. Vodafone, Power to you. Në klubin e mqesit oleo la, oleo la Kjo që e i we are one Mishdashur pitbull bash me Jennifer Lopez Në jetë të tjera Informacionin fundit është që Jennifer Lopez nuk do të marrë pjesë të kë botrorje Nuk luan Jennifer Lopez Nuk shë e përdet Me më puerto rikon Ka bërë këmpën Ka bërë këmpën Aterë, Franco është fitu e si më në ratën nga elektronik line Cilat dhe, um, cila dhe ishte situash mm. uh, dëmtimi më i gjashëm? Më, i më serios. Jo, jo, që do t'kishe më shumë gjasa t'i ndodhte, Jennifer Lopezit. Qërë do t' mund t'i ndodhte? Këpudje mishi. Këpudje mishi, <laughs> dhe ishte? Këpudje mishi. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndrydje këmbë. Ndry Për për se jo, për mësa meret në palesër Meret në palesër, e së këtë vërtet të shukë Faq mund të këtë në një hapje, në një nxhu, në një putje Në qëtë më të në gëtë Në një sparkatëzim Në një men niskë Në një qëma? Men niskë Men niskë Me niskë Me në kërbisht Me një rrë të mëjhët Me njërë të mëjhët Me rrë të mëjhët Me rrë të m tashtik është të thon Frenku. Frenku, bravo. Për këtë numër fiton një dhurat nga Electronic Lime. Ëhëhëhë. Po censura në Altek e ka gjetur? Mos më thuaj. Wow. Okej. Shkëlqim. Fute blen i kësaj ulën edhe një herë tjetër. Problemi themelor i arsimit lart në Shqipëri është pa financim. Liberalizim. Jo. Jo liberalizim, kujdes. Dyndje. Jo. Ësht diçka, është diçka që e bën diçka në mjetme, midis dyndjes dhe liberalizimit. Po ti bashkosh këto të dyja, <laughs> diçka që e bën çka uh, diçka nga nga diçka që mund të jetë elitare e një oh. grupi të vogël, bëhet diçka popullore. Mm. Bëhet diçka një mm. mm. mm. Kuytës në kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan për atë që gjen fjalën eksakt që zoti Kaçsiu ka përdorur më ish dashur në këtë argument të tij, është duke folur për arsimin e lartë në Shqipëri dhe kritikon në bazën e asaj që është mungesa e financimit. Thotë ka ndodhur kjo, kjo shkjerë e dytë siç ta ndem përpara. Tham nem përpara apo apo siç po themi, ky popularizim mm, mm, mm, nga nga nga një sistem që i përkise elitës dhe disa të zgjedhurve u b diçka Ku, Kusht do mund të mërë të piesë, për këtë po fle zotify, e por e mungoj financimi. Problemit themelor i arsimit lartë në Shqipëri, është pa financimi. 0619 27 12 2 2, dërgënë mesajt uaja për haruar dhe emrim për qëmë fitues. 0619 27 22 2, 0619 27 22 2, miqdashur, tani dhëtë bëjmë edhe përgjigjen e sak të njërës nga përgjitë historike që unë kisha atë dhe që ishte e radhës, Evolla do të jami duratën, ishte çaj ish durata. Një durat. Okej. Një durat. Nuk e caktuan. Një durat, do të jave një durat, okej. Po nuk e caktuan. Po mirë dakord, po. 2 bileta, po. Fiton 2 bileta për Cineplex, ka falë luftës e Vietnamit. Bravo i qof. 30 prill 1975 përfundon lufta e Vietnamit. Fade in Zigolo Tirana 2014 dhe The Fall of Our Stars është lista e tre filmave që do jenë premier në Cineplex të entë, më shtashu për njërin nga këto tre ju të të shkoni atjet, kryshe, bravo i shoftë goces, mund të bëjë unë një tjetër pyjitje historike. Shtë të zemë, miqtashur, sot në krybën e mqesit, kujëcin meseri e kemi nga ditë historike. historike. Mm -hmm. Unë përmend datat saktuara, A dhe Eugeni në një personazh që është i përfshir apo çfarë kanë ndodhur? Ngjarjen. Këtë radh kemi një ngjarje deri. Dakt. Data është 20 korrik. Viti është 1969. Mhm. Ës ndoshta dita më e bukur e jetës për zotin Neil Armstrong. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për shkak të çfarë kanë ndodhur? Taksi. 20 korrik 1969 është ndoshta dita më e bukur e jetës për zotin Neil, Neil Armstrong, Armstrong. themi mas bankunë me gazet Foxis, do të thonë tani let, let go, go for tonight. tonight. Jeni me Club of Fame në 104, ju përshëndesim. from the sky i saw it walking leaving a footprint on the ground hey albania it's time to wake up and have a laugh wake up and have a laugh glindy and the crew on the morning show on club fm and club tv hello mirzeke ngjarr në club and mj씨 yeah yeah yeah <laughs> hey um është ka ndodhur diçka interesante në botën e teknologjisë është më në fund mbas Qyber nga viti 1950 në fakt, mm -hmm. që pritej që ndodhte kanë ndodhur uh, në Londër para 2 ditësh më ish dashur, ajo që është Turing test ose testi i Turingut. Kush është? Që do të faq Na, faq a çfarë do thotë? A le, po ju shpjegoj pak. Alan Turing sugjeroi mm -hmm. në vitin 1950 që se do të vinte një pik në historinë e kompjuterave kur kompjuteri do të arrinte që të gënjente të paktën 30% të juristëve. Edhe wow. të gënjente 30% të juristëve mbi identitetin e tij. Çfarë ndodhë kjo? Ëm ti je um, për shembull një një antar i juristat. Ëh. Mm -hmm. Do ulesh do bësh, do bësh do bësh chat me një kompjuter. Por ti nuk e di nëse je duke bërë qatë me kompjuter Apo po me mendi... një njeri që është në anën tjetër të asaj mm. Në rras se kompjuterit... Uh, Biseta zjatë 5 minuta Në rras se kompjuteri a rri në fund fare të intervises Ose të qatit që do të bësh me kompjuterit mm -hmm. Apo me një njeri në anën tjetër të kompjuterit mm -hmm. Ty do të jebën 2 opcione Do të thuet, a ke bërë biset me një njeri Njëri. që egziston Apo ishte ky kompjuteri Sjë? që të gënjeu Deri tani, kompjuteri nuk arrinte që të, të gënjente 30% të juritës. Pra në qëfë se juria ishte përbërë, po themi, nga nëndë vetë, mm -hmm. kompjuteri duhet gënjente 3 nga këta. Të pak të. Duhet gënjente 3 nga këta që të kaloj testin e turingut. Kjo është testin e turingut. E Dhe, uh, në testin e turingut që u shvillua në Londër 2014, mm -hmm. kompjuteri arriti që të gënjente 33% të juritës. Pra e wow. kaloj me 3% pragun. Këshu shë... Qësucha, avash avash do shkojm drejt filmit Her. Her, po. Për, po, më. dhe besoj se filmi Her nuk është vetajse arkam, kam disa gjëra pak më vonë që do ta hedh në rullin fare. Dhe lajme për këshilla për ata që mendojnë se teknologjia do të na do të na ngërthejë, do të na do të na sundojë më vonë. Lajme të këshilla. E kanë patur edhe njëri nga njerëzit e Google, mm -hmm. po i parashikon wow. këtë gjëra shumë keq. Megjithatë, qendrojmë te kjo. Turing, uh, te Turingu. turingu. Mm. Mm. Kompjuterin e u thoshte uh, këtyre Njerëzve që ishte një djalë 13 vjeçar nga Ukraina. <të> që i pëlqenin hamburgerat, i pëlqenin edhe çokoladat dhe ata mund i bënin çdo lëpyëti që donin. Dhe... Mund ta sillin bisedën si donin dhe kompjuteri arrin që të formulojë përgjigjet tilla, po po patjetër, po por oh. deri aty sa ti mashtroi wow. këta njerëz turistë. Që sjë e kanë kaluar këta. Ëm kjo do thotë që në të ardhmen hapet shpejt, rruga pa. për më shumë më shumë jo 30% më mm. shumë. Dope. Është mjaftuar. Mhm. Mm Do të them. Do të thotë që që shumë shpejt shumë shpejt për shkak të kompjuterit mund të ketë mund të ketë më shumë fuqi inteligjente se sa njeriu. Dobë. Mund të bëni çdo fjalë tënë, ndonëse. Në, Por ai ka gënyer, po. Takse. Po. Po, e ideja është këtu për shkak të mund që kur a, kompjuterit të thotë që jam djal 13 vjeçar, ti po sa a mund të bësh pyetje për shkak të që okay, po sa është forca rëndesës në Hënë ku ti mund të shfarë kështu, siçse mosha arti, si thua, të rekomandon që po të ishte një djalë 13 vjeçar i vërtet, hmh, çka që nuk ka se si ti di. Po tutur nuk normal. ka se si ti di çita këto që, kushtojë, kompjuteri ndoshta është treguar i zgjuar që, që aty që do të jam 13 vjeç. Kaç di un? Pastaj gjithë pyetjet e tjera që aty do të mbeten në nivelin e një 13 vjeçari, mm -hmm. që ai mund edhe ti mund t'i menaxhoj ato lloj pyetjesh, po, në vend se të thotë që jam 100 vjeç dhe i kam parë të gjitha në këtë botë. Pasa osi është ose suaj. Mëndoj që kompjuterin e kanë bërë por aq inteligjent sa mund të ketë 13 vitë. Sepse ka ca kritikë që thon, dgjoni thonë ata. Kjo nuk do të thotë që kompjeteri u b më i zgjuar se njeriu. Kjo do të thotë që ca programues arritën Jo, jo, ata programonin në mënyrë të tillë që t'u a hidhin pjesë marze. Është programim i mirë, thon ata. Normal. Po nuk është, nuk është kompjuteri ashtu. Është, ja njerëzit onatë që kanë arritur me zotësi ti parashikojnë pyetjet e ndryshme dhe të formulojnë përgjigjet të çdo rasti. Kështu që ka edhe kritikë, nuk e di tash. Por është interesante. E ke qëndron, sepse nga njeriu bëhet. Unë do të dohet me një pjesë për shemb në një test ku të ulësh 5 minuta, bësh një chat dhe do të pishin më brapa. Është një ide e apo. Po, në atë moment që fillon të chaton, nuk e di fare këtë pjesë. Jo ti e di. Ti e di që do pyet është më vëndë Do mëndën ti kur që aton Je me qëlimin që ta zbuloj është njeri Apo është kompjude Kjo është e tyra jo dhe Jo thjesht që është ti se ti fare dhe pasajt pyetet me këfolje Jo, po së ti të fare, ti se mërvesh fare Thjesht nga që e di ti Nga që e di Dhe ti mundohës që ta zbulojnë që të pon Gërmo Nështë ti pun shë radio Në do të gjithë gjeshë fjallën Mirë, në rengë Gërmol. Ok, uh, aterë, kishëm një pjodje. Yeah? Të pëmë xaladja. Qërëndodjëndatë njësët korik, njënjë njësët jasëtë nën? Jo, xaladja në bëj pak më god. Oltë. Po, skojnjer ju parna. Skojnjer ju, zbritjanje jo brantë. Zbritjanje jo brantë. Kishëm, Juri Gagarin. Po? Dhe Nil. Njër. Armstrong. Dhe Neil Ar ba, Yuri Gagarin ishte njeriu i par uh, në hapësirë, po themi. Hapësirë, pam. Kurse Neil Armstrong njeriu i par që zbriti në Hënë. Atëra e vësti është fituesi dy biletave për simple. Bravo. Si në në Bravo. Kemi ditë historike sot në Quizin Mesërimi i zgjdashur, një ditë tjetër historike këtu tani. Kjo ngjarje, E pa përqyëshme është pak të thuash, do dhe në datën 14 prilë të vidit 1912. 069 27 222, dërgënë mesajët uaj e pahaluar dhe emrin për që mfituaz. Kjo sërike, një gjarë i së rike, shumë e një urë, e pa përqyëshme është pak të thuash, po së duat që ta japë, mm -hmm. për ndaj për e lëme kash, do dhe në datën 14 prilë 1912. Shkom të kë muzika, marun fajt, do të këndojnë Misery, tani, ora është nën të 25, kur të këthejmi kemi sharrati me gozat, kam teksin e Kongës gati qita shtu. mirë së keni ardhur në klubin e miqshësisë. Ju përshëndesim që gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike. Ehm, um, kërkojmë titullin se e kemi luajtur qindra herë në klubin e miqshësisë, kështu që duhet jetë jetë të jetë patjetër. Atëherë, miq, ne jemi gati për uh, tekstin e Kongos tani në miqës. A ze ne jemi gati? Okej. Okay. Duhet anë të të ndihmoj pak, uh, se me altinim për bëjmë gati këtë, këngë do ta luajmë pak më vonë në mënyrë që ta përmbushim situash këtë. E kam përkthyer shpejtë uh, shpejt. shpejt. En, kam frikë se Kjo këngë nuk është, se, kjo është një këngë shumë e bukur. Me vërtetësi më më pëlqen shumë. Por nuk e din nëse ka pasur atë bujën e a, ose dhe. ose ato dzizata, kupton që kanë sa këngë të tjera. Mm -hmm. Kjo këngë nuk ka mullaqe ieri në video. Nuk ka asis, e, e kupton. Nuk shenka nuk është. Nuk ka nga këto, është është është më e të shkuar. Po. Atëherë. S'ka gjaltë. Është këngë britanike, po u ndimoj. Është një këngë britanike. E kojos tani Electricity e 2014-s kam për shpinën apo jo? Ose 2013? 2013, 2013, 2014, është kënge re. Kujdes. Një dhomë plot trishtim. Një zemër e thyer. Ve fajin e kam veçuar për secilën pjesë. As shkenca, as feja nuk më përmbushin më. Të të kem dashur. E të mos kem dashur Të kesh, por të mos mbash është njete vet muar dhe Një nevoje dëshpëruar Të më mbash e të më duash ndaj Do të doja pak për shtatje Por un E diset që është e mirë për ty Ky është refreni Flituroj lartë Dhe më lertë të shkoj Ky qiel shpirtin të ashpëtoj Kur të kalosh aty Do e mësosh që kjo Do të kërkoj pak për shtatje por unë e di se që është e mirë për ty, më lërë të shkoj. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgonë mesashtet në 0619-27122, paharuar dhe emrin të uaj për që më fituat. 0619-27122, 0619-27122, mi gjda në shush një këngë Britanike 2013-2014, këngë që e luaj më klubin e mqesit e thash, në video nuk ka asë prapanica, asë gjëra këshu. Nga këto dhe që dhe shesin dhe, këngët këto ko Okej okay. Riana nuk fërkojt në basmurit si Si matëse e kavlosur <laughs> Abo i <ihoj. Pa>. hërë <laughs> A shëtumë A dere, qura e gozë, e një gati për Sha Radio? Jemi gati hey. Sha Radio! Loja i që vendos djemë të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme mm -hmm. A dere, duj gjeni ju fjale në tonë? Dhe pa gjejmë neve pa, Fjale të duaj i the, jeri Tere, ju a një është matëse Ja jo. <laughs> Cërajuai është një çiqë hahet. Mm, jo, jo, nuk hahet. Mh, është, është diçka tjetër që ju s'do ta gjeni. Është bimir. Jo. Është një send i vogël ashtu, ushqim. Teknikisht mund të themi që është. Është një send i vogël, është një teknikisht një send me me ka përmasa të ndryshme. Ka përmasa të, për të ndryshme. Por mund të mbahet në në dorë një e tillë kollaj. Është prej druri? Jo. Jo, është prej ë... plastik. Jo. Është më priar dhe bimore si send. Jo, jo. E ka një gjë e gjallë dhe kaç. Po, ju keni një gjë tjetër. Mund ta djeshë diçka e gjallë. Fillon me gjëjeri. Nuk është send, gjuha. Jo, jo, është për mishin. Është, është E ke edhe si send që përdoret për çejf. E ke edhe tek një gjë gjallë. Po po, fillon me bjeri, është e kanë me kafshët. Jo. Po mund të, mund ta mbash atë në dorë. Jo, jo. Po joti ç'do bish ti me kafshën në dorë? Ç'do bish me kafshën në dorë? Për moment jam oltini bish. Dhe ndaj një bish. Olta në totalë shtrubistin e Kavalljit. Në momentin e dytë do të dora që mbas bishtit ishte edhe një mace e ngjitur me të. Ah, nuk e di, nuk e di çfarë është kjo. A është një mace? Ka kankafsha. Ka edhe kafsha. Jo, çfarë është kjo? E bajmë me dorë për shefër e ka edhe kanfsha. Ka vetëm kafshë. Atëherë mund të përdoret dhe si aksesuar në veshje, mund ta përdorësh por kënaqësi, por e gjen shumë shumë stres. Po ti e ke sor në vesh. Okej, mos është një. Zakonisht për shkak të këtë kanatiria i aerit është kanë ngjyrë Jo jo, nuk ka lidhje. Skaliti. Jo, mos mos ka lidhje me Kalin. Ëh, aka aka për shume. Ti qet ashtu atëherë. Vazhdo. Qet ashtu. Tani aka mësoni hanikon. Po tamam. Ju po e hani vetë. Uh, Goca, Goca. Jam <laughs> um, me shpinë këto. Goca, një sekond, uh, ka të mm. bëj me qimet? Me Si thuaç lëkurën, e pellushimën. E pellushimam me chimën. Peri fushi, jo pellush. Jo, nuk ka. A nuk ka të bëj fare me këtë? Jo. Mendohet me lëpra, me lëpra. Ka duhet me leshin. Po jo, Martin. Jo, jo. Ka të bëj me, me çfarë mund të jetë një gjë nga kafsha që vihet për aksesorë më dha. Po pyesni një herë për cilën kafshë mund të jetë nga shpenda. Mos është me p, thonë me p, po pra. A po marti më oveni? Me p mund të përdore edhe për shkruar Viktor, nai prashë shfondër. Kur përdoret për shkruar. Po njëherë, shikoni. Më vonë. Si <laughs> po ishte ishte ishte shumë afër. Po ishte ishte shumë afër, por por e. por nuk po i binde dot. Nuk <laughs> ka nu vlen no. fare. Ishte shumë pranë. Nuk pranë më ndihmove pak. Nuk e kisha menduar. Si ka ndodhur t'jeni shumë pranë? Më doni vetëm pak ndihmë. Vetëm një ndihmë të vogël donte. Faleminderit. Okej, kthehemi pastaj para se të kthehemi e kanë gjetur. Mos censurë. E kanë gjetur. Është ma Civilizim, oh. bravo. Masivizim pa financim. Problemi themelor i arsimit të lart në Shqipëri është masivizim pa financim. Bravo, bravo, bravo. Kush e ka gjetur? Mbaron numri i Evdinit dhe fiton një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Bravo Evdin. Gjjon. Ehm, um, atëre, do luajm. <laughs> jo, nuk sky doaj. Sky Full of Stars. <laughs> nuk nuk dua të luaj jet luani më Sky Full of Stars. Doja që të të luani një këngë tjetër. Ne hmm. mund ta luajm këta? pated. Okej, okay. nuk duaj ti jap shumë gjuth, th sh thjesht thjesht pa luaj kaq. Dgjon. Këmbas fat. Klub i mësuesit Mizdashu ju përshëndesim onës tani 9:34. A broken heart, and only made to blame for every single part. No science or religion could make this whole Never love oh, to have but never hold it's a life alone and the day I struggle to be held to be loved so this is going to take a bit of getting used to but i know what's right for me so i have But I know what's right for you Let me go A head full of madness I know we're safe When tears aren't big enough Our love turns into hate It's a life out of love A bit of getting used to, but I know it's right You got I know what's right for you let me go Vëdo direkt deri. A dhe vëdo direkt deri. Ora, është në nëndë të 38 minuta, fa zhoni tjeni me klugin e mëgjesit, në klab e them 100.4 dhe në ekranin e klab të vëzit ashto. Hmm. Hmm. Dhe duhet të themi që kënga që sa povajshtë te teksti kongës, kongës pra, teksti kongës. Let me mm. go. Jo, zotri, frita. gardin të ta hapësh, jo të ta hapin. Mm -hmm. <laughs> dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Bravo. E, hey, këj, zotria nga Google-i, e ka emrin Kurzweil, rej Kurzweil, Në ka një specifikë. Jo ashtu. Ëh, se kisha se kisha shiftuar tani kur e lexoja, Cursewell, Cursewell. Mm. Okej. Okay. Ëh, uh, çfarë thot këy? Është është një nga futuristët. Ky është njëri Zvejlja. nga njerëzit ëh uh, lart, e lartë nga inxhinierët është drejtor i inxhinierisë në Google. Për komplet sektori inxhinierisë që jo? kam gjënë në pa, kompaninë. Pastaj më rëndësishme, giganti si Google -i, duhet të jetë një departament shumë i madh, mm. por drejtori i inxhinierisë është Ray Kurzweil, i cili thotë që në vitin 2029 kompjuterat do të jenë më të zgjuar edhe se njerëzit më të zgjuar në planet. Ai wow. thotë që sa vjet i bie, ndonjëherë mas pësimi vjen derish. Pra, ai thotë se është në fakt një nga zhvilluesit kryesor të inteligjencës artificiale. Thotë që deri në atë kohë, deri në vitin 2029, robotët do të jenë në gjendje të na Këpëtojnë të gjitha gjuhët Kër ne u flasënë atyre Dhe të mësojnë nga përvojat e tyre oh. Pra diçka që i ndodh robotit Do të jetë uh, diçka që A i mund të absorboj Situash si një ori Dhe të mm -hmm. fitoj Dhe të përdor Pasaj në të armen Duk e ndryshuar kshu, Dhe duke mm. përmirsuar Situash në një ori të veta Kompjuterit mund të ketë subjektiv blen një vegël të shkëlqyer e zëm kompjuterikë sot. Një iPhone apo një iPod, po iPodi nuk bëhet më i zgjuar me kalimin e kohës. Kupton? Mbetet aq i mirë sa çu bë ditën kur dolin shitje. Mm. Por Përse... ky robot mm. i si të ardmes është një robot dhe që ka një procesor si njeriu, mëson gjëra so, gjatë kohës. Po, është shumë interesante. A uh, policia nga gazeta The Guardian e cila ka një profil të zgjeruar mbi zotin Ray Kurzweil dhe mm -hmm. unë ju rekomandoj që ta shikoni, sepse është një nga futurologjistët si quhen, njerëzit që janë uh, duke u marrë më tardën, vetëm parashikojnë të ardhen, por ai në fakt është një nga njerëzit që besojnë, është 60 vjeç mm -hmm. që besojnë se mund të jetë e mundur që të jetojë përgjithmonë. Merr rreth 150 kokrra në ditë Dhe këto janë vitamina, injekcione, suplemente dietike e gjërat tjera është duke o përpjekur që të mbaj vetën gjallë dhe risa Të shpike teknologija që do të mundësoj që njëri u tjetoj Por qëtëmonë, por këj asë se diskutonë fare Që kjo teknologji është duke ardur, por duke që në gjashet vjecë Për çfarë? Mbas onse 40 vjet larg. Qëhtu mm -hmm. që duhet arrit të 100-at që ti e m'gjall mbas 40 vjetësh në mënyrë që të përfitoj të unë nga kjo teknologji se lekët i kam. E mm thon -hmm. para ti Kaj, në Google punon, ë drejtor. <laughs> <Zidhaj, i bilitevus. laughs> drejtore drejtor. është, pra. uh, po faj drejtore. Si thaj. I birr drejtore. Qëhtu që, kushtu që 150 kokra në ditë pra. Ës duke marr Re Courtsvel. Po, thon, po, po kalore të kaloj edhe 100. Sezon po kaloj edhe 100 vjet. Po çamë këy, e mirë ta dim për shembull. Në të në qinë kokrat E mbajnë sekat se i bjehë që jo, njës njerës i të përdojnë Suplement dhe vitamina, zhjera nga mëndryshme pra të E të njështë dretar E zjatë e si jetës Kurzweil, gjithashtu, thot që filmi i Spike Jonzes, Her A i që mm, pamë paracakosh Nuk është a që lakë dhejnë Në vidin 2019 Kamë përshybin që kompjutera gjithashtu Të tjene në gjëndje që tregojnë barsaleta Dhe të flirtojnë Në gjërat. Dersa në vitin 2045 parashikon Rei, kompjuterit do jet 1 miliard herë më i zgjuar se njeriu më i zgjuar dhe 1 miliard herë. Kjo është her, e frikshme. I bjerë. Njeri në vitin 2045, kompjuterit do të jetë më një i zgjuar 1 miliard herë më, më qi, qi abe, i zgjuar se njeriu më i zgjuar. Tristues, ah, po. Qko, I bjeh shumë, alin, nuk iso i bënë, i kalor <gibur> mund të i të tua Po lërgohin, <gibur> nga të shonur <gibur> i të njëri Më mundohështi <gibur> të të dhoshë hapjibra të ashi Ndere në 2020-et e nuk e ko <gibur> El tini mundohë të ashi josh Ema, ti a fusti me një komandë të to Ti shpënzohë, e me një komandë për gjusore i mërë gjitha Gjithi të rrinë njërzimit Që mësone dhe gjudon, mësone dhe karaten Këshu me mëndo spinë në mërëve Shlup, shlup, <laughs> shlup mishtashur është fjale e ditë e sot në klubin e mqesit, ka qenë dhe njerë tjetër për atë sa vjetërsh Vajtë dhe shlup <laughs> Këtë e emi baspak, tani të gjemë nga Paloma Faith Kemi akoma sha radio në tonë, <laughs> baspak zërër për të pituar njënga 10 Fiat 500, qëtoja, si dhe qmime në madh, një super apartament të kodra idealit. Vodafone, power to you. And now, we get back to Vlindi and the crew on The Morning Club, on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! This is Sparta! Mi se kërë atërë në program, mi shtashe jo përshëndesim që të qitëve. Gati, Gosa! Gati! Se edini duve se që është kjo, edini që është kjo! Êshtë një send. <laughs> Bësh është SPARTA! Këvan, jebini. Ka lidi me Spartën? <laughs> ja. Ja. Êshtë <laughs> er send, fjalla juaj? Ja, ja, është ja. shumë më vështirë. Êshtë shumë, shumë më vështirë. Êshtë një veprim që e bën alëtini? Jo. Jo. Kjetë jo. në jo. jo. jo. është të shlargë. Êshtë diska e gjallë? Jo. Jo. Jo. Jo për të dyja. Seshim për të dy. Është një vend fal geldin. Sesh shumë e vështirë, prandaj që është. <laughs> është një vend. U kënaq me dhimbjen tuaj. Jo, ja, jo, ja, nuk është vend, jo, nuk është vend, nuk, nuk është profesion, nuk është është koncept. Është ndoshta koncept. Ndoshta. Është ndoshta koncept, sepse s'ka më koncept. Jo, jo, Natural koncept më afëritë koncepti. Concept. Është koncept. Është diçka që e diçim në radio. E diçim shpesh. E thuat ti. E shikojmë edhe në gazeta. Ah, uh, sepse ka publicitet për këtë etjerë të jetë, është kale huaj, por shi përdoret gjerësisht. Është mm. një fjalë e huaj. Është është diçka që njerëzit e lakmojnë. Që duan të A, rrin, të. Të në ka në në ta arrijnë, ta kapin, por që të gjithë kanë mundësinë ta bëjnë. Duan që ta kapin, njerëzit duan që ta kapin Olta. Ti e pjes... do? Jeota e do? Po. Po se kam dosë, se kam dosë Kjo -ja, është apërshtë -ja, mun nuk e ke kapur as njerë Munde e të kapësh, si djetë <laughs> Kjo është ideja, që mund të kapësh Po të janë tiri e ke kapur asnir, asnir, në, në njëherë Dhe fillon me lë Nuk fillon me lë Jo, asë unë se kam kapur jëherë Të farë po me ndonë me lë, Olta Këtë i unë se shë me ndonë me lë Lëto Lëto Lëto Olta je anëfër kur thua Lëto, por nuk është Lëto Se ti zdo që i të kapësh Lëto Ditska, Ditska, Ditska, Ditska me, me, me t' malë. Ditska me t' malë? Ditska me t' malë. <laughs> Ditska <'odokan laughs> <dek poti. laughs> uh -huh. me t' malë. Medja. Medja. Dada ka... Dzekë poti. Aham. Medja fila. Mi. E t'aš. Ufjetë me t' da eš e, kështu e humë t' leo jen. Do të, do ta kapësh ekbodin. Bravo. Ai do ta kapësh ekbodin. Do ta kapësh ekbodin, jo do ta kapësh. Nëse do të shart duash, mund të më shart si. Dëgjoj se shoh. Dëgjoj nga shpirti. Jo se ka thënë Zoti Lubonya. Jo zotri, gardhin do ta hapësh, jo të ta hapin. Aje i zoti ta hapësh gardhin. <laughs> un jam i zotë të dëgjesh radion. Po brawa kapa. Po i zonti je. Po i kështu na po. Ja sheqjeta e kupton. Bravo hijo. Bravo hijo cosa, po një dim mami thamë s'lo. Ishte vështirë. Ishte shumë e vështirë. Po nuk mos i ndihmonim neve Juve se qenin dot kula. Po tani pse nuk qesha ti? <laughs> S'më qeshet tani. Së nuk qeshet tani. Sa ka tyu. Po mos do të kishte ofruar blendi ti ishte të kap çka do të kap të saktë. Isha të kom, ne kam kap po s'kam kapur. Po mos më ndihmoj. Po çka do të kap? Ka avioni, ka tren, ka. Mirë. Atëherë i jepim me fituesin. Fituesi do të japi edhe Julit dy bileta për në Cineplex pasi ka thënë i pari jackpot. Okej, bravo. Bëmë një fitues tjetër kemi? Kemi që Pëndisht është radion, Antonia gjithashtu fiton 2 bileta për nësipet kreks Dhe rindi ka thënë që ishte mbytja a njësë Titanicut Mbytja a njësë Titanicut në datë në 14 prilë një 1912 Ishte sakë, brebë i qopë, aty fdiche dhe Gjeku Dhe vjetoj vetëm Roza Roza, po Roza isha i qeni, a do e Shqen, shqen, shqen, shqen, shqen, gordi Roza për kotë Shqen, shqen, shqen, shqen, shqen, shqen Si çeshniuret. Mir. Atyre, Olga, Olga do bëni impi di pietër të fundit, fundit Olga përse? Nga ë, mund të them të jetë e parafundit. Ai histori, datat historike, kujdes. Të shkëndër ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yeri. Ao. Hey, man di no è. Um, him in Istanbul. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şükredelim. Shekjë rrëderim Rrëderim, rrëderim, rrëderim Rrëderim, rrëderim Kjo datë, mishtashur, është data e një rrënjeje është data e një rrënjeje Jo e së jëmë së zeqës nga Asë e fajës nga firë jo, jo është <shus> një tider rrënje Kanë tullu në datën 29 mai Të vitit 1453 0699 271222 Dërgër me sargjëntuaj paruar dhe emrin për çfarë? Si një rëni e madhe ieri. Çok, mm. teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Nedin <Do>, sabah. <laughs> po, çok teşekkür ederim. Mund ta themi edhe pa çok, mund themi thjesht ti teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Çka <laughs> më shkuzaj themi atë? Teşek. Teşek, mund të themi teşek. Apo themi röderim. Edh një herë pra, çok te şekeridiri, çok te şekeridiri. Tamara Suleiman. Susel. Sa janë tu po? O Sulek. Ej bjom. Um Ne sigojmë nëse Ka ardhur një përgjigje nga na nga ngjizin e parafërit. Ërënia e Konstantinopojës. Çok Te shkegere deri. Es sakra bravo, bravo, bravo. Es del. Es del Çangeli e ka, e, e ka. Ezel. më falë një djega. Es del. M'falni paska Eli, Eli. Eli, do të bëm dy biletë për në Sinemax. Bravo Eli. Dy biletë për në Sinemax. Uh, Eli, dy bileta për në Sinemax të Ethan janë tre filma fetin Gigaold Tirana 2014 The Fault in Our Stars. Gjithashtu janë premiera në Sinemax njëri mbrëtë do shoqti. Në më me, me këtë mbyllim ish dashurëm në emër Janina do të jenë me The Monster, sik kam ia fundit për sot. Klubi i Mjesit ju thotë mirupafshim për 23 orët në 21 orë mbastim. Orkestra Zaimi do të jetë tani në linjë mbaspak me Music Box. Ciao, mirupafshim, kalofsi bugur. Not to cover a news beat. Oh, well, guess Vegas can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake, I need it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew. See if it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of Loose Lee of Fused Ink. Use it as a tool when I boost deep. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I rhyme it, because I think I'm getting so huge. I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep. Going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, because I'm, I'm friends with tomorrow. I don't know much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over them all, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts gone from. Yeah, conjure it, do you want? There's no wonder if you're losing your mind, really the way it wanders. God, I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Japan. Wandering, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster. And save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me and the head keep knocking. Nobody's talking home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just I'm friends, friends with, with the monster. Call me crazy, but I had this vision. One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed. And I'm coming straight at MC's blood gets spilled. And I'll take it back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that. Pump the villain and shit to say back. I'm coming straight at MC's blood. Get a kid to play him I ain't here to save the fucking children but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates that great it stay packed cross the Wilson fallen weight back in the trap turn nothing in the something still can make that draw in the gold pump will spin pumples still skin in a hay stack maybe i need a straight tack if face stacks i am nuts for real but i'm okay with that it's nothing i'm still friends, friends with, with the monster the son of my bitch get along with the voices inside of my Ryan and save me stop holding your